Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 3 Cum să începeți o conversație Oamenii își formează 90% din opinia lor despre tine în primele 4 minute după cunoștință. Și de aceea este esențial să stăpâniți modalități eficiente de a începe o conversație în orice situație. Aveți de ales pentru debutul conversației doar trei subiecte de deschidere. Vă puteți folosi de situația în care vă aflați, puteți vorbi despre cealaltă persoană sau despre voi înșivă. Și aveți doar trei modalități de a începe o conversație. Să puneți o întrebare, să vă spuneți o părere, sau să faceți o afirmație. Să vedem mai întâi cum putem să inițiem o conversație folosindu-ne de situația în care ne aflăm. Discutarea unei situații în care vă aflați amândoi este de obicei cea mai simplă și mai ușoară modalitate de a începe. Vă uitați pur și simplu în jur și puneți o întrebare deschisă despre ceea ce observați. Acest lucru se poate face oriunde. De exemplu, la piață. Am văzut că ai cumpărat conopidă. Niciodată n-am știut să o gătesc. Cum o prepari?" Dacă vă aflați la o galerie de artă, în timp ce priviți tablourile, ați putea intra cu cineva în vorbă punând o întrebare. Ce credeți că a vrut să spună artistul?" Dacă vă aflați la o întrunire, l-ați putea întreba pe cel cu care doriți să intrați în vorbă. Cum s-a întâmplat să vii la această întrunire?" Dacă vă aflați la intrarea într-un restaurant, de ce crezi că este atât de frecventat acest local? Dacă sunteți la cumpărători într-un supermarket, cum crezi că se folosește mai eficient acest detergent? Dacă vă aflați la deschiderea unei prezentări de afaceri, cum a început această afacere? Următoarea modalitate este să discutăm despre cealaltă persoană. Oamenilor le place să vorbească despre ei înșiși și sunt bucuros să răspundă la orice întrebări pe care le puneți despre ei. De exemplu, dacă vă aflați la o petrecere, e interesant e cu sonul de pe haina ta, ce reprezintă? Dacă vă aflați la golf, ai un balans splendid, cum l-ai perfecționat? Dacă sunteți la o întrunire, am văzut că ai votat pentru refacerea parcului, cum crezi că ar putea fi înfrumusețat? A treia modalitate este să discuți despre tine însuți. Aici regula e simplă. Când cineva nu te întreabă nimic despre tine, despre familia ta, despre bunurile sau despre ocupația ta, înseamnă că pur și simplu nu-l interesează. Când începe o conversație, nu te oferi să dai informații despre tine decât dacă ești întrebat. Am învățat cum să începem o conversație, însă capitolul următor ne va învăța cum să o menținem.